Partea a treia Capitolul 10 Seniorii trecură fără dificultăți prin cordoanele militare care înconjurau piața victoriei și în se zădiră cordoanele legionare. Aceștia, fără alte somații, scoasă revolverele și începură să tragă în ei cu un soi de entuziasm, manifestat și prin răcnete, care făcut pe acestei coste viața pe acești bătrâni, sub ochii cărora crescuseră băieții, îndrumați chiar de ei, de acest senior care îi încurajaseră să facă tocmai acest lucru adică în loc de orice argument să scoată afară pistolul. Șeful făcut deasupra capului un semn disperat cu o batista albă în mână și împușcăturile încetară. Cine sunteți?" îi întrebă neprietenos după ce se apropiară un individ cu un pistol mitralieră la umăr și cu căciula neagră cu vârful turtit. I se explică. Era o delegație a familiei legionare general Ghekantacuzino grănicerul, cu misiunea de a transmite forului superior legionar propuneri de conciliere din partea conducătorului statului. Fură lăsat să treacă după ce fură percheziționați dacă nu aveau arme asupra lor. Sediul legionar din strada Roma, aproape de președinție, era înțesat de legionari înarmați și postați la toate ferestrele cu mitraliere și grenade. La intrare fură din nou identificați și percheziționați. Cu cine vreți să vorbiți? Familia legionară general Ghe Cantacuzino face parte din corpul răzeți. Zise șeful delegației. Vrem să vorbim cu domnul Iasinski, comandantul nostru. Camaradul Iasinski nu e aici, îi se răspunse aproape cu spatele. Atunci vrem să-l vedem pe camaradul Horiasima. Nici vorbă. Avem un mesaj de transmis din partea generalului Antonescu. Oți fi având. Unde e camaradul Horiasima? Nu știm. Și, mă rog, cine e aici, comandant? Colonelul Zăboianu, cu el puteți vorbi. Transmiteți-i lui așa zisul vostru mesaj. Intrară și rătăcire mult pe lungile culoare care îți gădeau senzația că te învârtești într-un cerc și legionarul care îi conducea le deschise în cele din urmă o ușă și pătrânseră într-un birou înțesat de legionari, toți înarmați ca și cei de pe stradă. La o masă lângă un telefon stătea un om a cărui expresie trăda o intensă nervozitate. El era colonelul Zăvoianu, dar nu purta uniformă. Nu se ridică de pe scaun când seniorii se apropiară de el și spuse cine sunt. Da, și ce doriți? zise el. Și după ce au auzit ce vă iau, nici mai mult, nici mai puțin decât să vorbească cu șeful legiunii, se uite la ei parcă scos din țâțin și le spuse că asta nu se poate, dar că puteau să-i spună lui ce aveau de spus și le promita că vă transmite mai departe. Ce vă amestecați dumneavoastră?" strigă el. Legiunea a fost pusă într-o situație în care numai lupta va decide, nu mai putem să suportăm la nesfârșit umilințe și vexațiuni și jigniri. Am fost numit prefect al poliției capitalei și fără niciun motiv am fost dat afară ca un simplu golan, pe mine, colonel de carieră. Și colonelul de carieră continuă furibund, să înjure și să amenințe în timp ce seniorii se uitau la ceasuri. Era târziu, aproape miezul nopții, și el stuia, iar dacă el jignit și nu putea înghiți ofensa făcută, șeful seniorilor îl întrerupse. Nu am venit aici să auzim punându se pe tapet mărunte chestiuni personale, ci am venit fiindcă avem de îndeplinit un mandat. Vrem să împiedicăm o vărsare de sânge inutilă și să înlesnim tratative de împăcare între general și legiune. Ultragiatul colonel își reveni din furia lui și ordonă unui legionar să facă o listă cu numele tuturor membrilor delegației. O să cer prin telefon instrucțiuni forului superior legionar dacă puteți sau nu să fiți primiți în această noapte de camaradul Horia Sima. Nu insistăm să fim primiți de îndată," zise șeful seniorilor cu o morgă subită. Era clar că abia în clipa aceea își dădea el seama de importanța demersului lor față de comportarea irresponsabilă a acestui colonel. Pe semne, tot cei ca el și poate chiar și șefii din forul superior erau cuprinși de aceeași stare de spirit isterică și numai reci nu erau capetele lor la ora aceea din noapte. Colonelul puse mâna pe telefon și, fără să formeze vreun număr, Spuse că o delegație a familiei seniorilor legionari dorește să vorbească cu șeful legiunii. Închise și ieși din birou, trecând în altă cameră cu lista delegaților în mână. Întârzie, minute lungi. În sfârșit se -ntoase. Domnilor, zise, am primit mandat să tratez cu dumneavoastră și să-mi spuneți mie despre ce e vorba, ce anume propune exact domnul general Antonescu. Trebuie să vă spun că nu puteți vorbi direct cu camaradul Horiasima sau camaradul Iasinski. Inutil să insistați. Seniorii posomorâți nu păreau că vor să se resemneze. Pe ce se vizuie forul superior în acest conflict deschis cu armata? zise șeful, regăsindu-și ceva din duritatea fostului soldat. E capabilă la această oră legiunea să preia conducerea statului, având armata împotrivă, chiar dacă am presupune că generalul Antonescu ar putea ceda, așa cum dorește forul superior, e cu putință să doriți să luați puterea cu ajutorul nemților, a un război civil și am fi ocupat și desfințați ca stat în 24 de ore. V-ați pierdut mințile? Numai cu generalul Antonescu putem guverna, cel puțin o anumită perioadă. Asta v-a spus domnul general să ne comunicați? Rosti colonelul redevenind parcă fumuriu muriul la față de ura care clocea în el. Nu mă interesează părerile dumitale personale, ci ce v-a spus generalul să ne transmiteți. Aveți cuvântul. Șeful seniorilor a avut o ezitare să mai spună sau nu. Era clar, colonelul ăsta, pe mâna căruia fusese rădat, ascundea ceva. Știa în orice caz lucruri care îi permitau cu aprobarea de a marilor lui șefi să-i trateze cu dispreț și, în orice caz, să nu dea doi bani pe misiunea lor. Totuși vorbi, povestii pe scurt cum îngrijorat s-au adunat toți membrii familiei la sediul lor din strada doamnei, localul fostei bănci, marmoroș-blanc, la care au luat în orice caz parte toți șefii de secție, Mărăști, Răzoare Porumbacu, Mărășești, le spuse pe toate ca să arate că în spatele lor se afla toată organizația, care nu putea fi ignorată, deși fusese. Toți s-au arătat surprinși de gravele evenimente care se produseră și au hotărât în unanimitate această misiune de mediere și împăcare. S-au prezentat la general, care a primit cu o extremă bunăvoință și iată rezultatele la care s-a ajuns. Până la o întâlnire între Horia Sima și conducătorul statului, armata se va retrage odată cu grupurile de legionari. Începând însă cei din legionari din cazarma gardienilor publici. Se va forma un guvern legionar însă cu elemente înțelepte și pregătite care să garanteze ordinea în stat. Nici că se puteau spune alte cuvinte colonelului care să-l holbeze mai bine de furie. Parcă luase foc și se agita pe scaun când într-o parte, când în alta. Totuși nu zicea nimic, asculta. Șeful seniorilor fu întrerupt de curier care intra odaie și raportară colonelului că grupări de legionari vin cântând spre președinția Consiliului prin toate bulevardele. Șeful seniorilor, postul general, înțelese cel din ce putea să însemne la această oră târzie apropierea acestor grupări de clădirea unde se afla conducătorul statului. Era clar, vor ataca. Susise pe semne ora înfruntării decisive, hotărâtă de conducerea legiunii. Dacă generalul nu va da ordin să se tragă și acest ordin putea să nu fie dat, s-a mai întâmplat acest lucru în istorie când factori misterioși au apăsat greu în balanța luptei, atunci, un superior a calculat bine și victoria îi va reveni. Dar dacă ordinul va fi dat? Se va pierde totul, fiindcă sângele vărsat va face ruptura iremediabilă și împăcarea imposibilă. În timp ce acum generalul era încă dispus să facă toate concesiile posibile. Domnule colonel," zise fostul general, opriți înaintarea acestor coloane." Palatul președinției și intrările în piața victoriei sunt păzite de tunuri. Cunoaștem amândoi psihologia ostașului. Atacat, el nu va ezita să se apere. Va trage în plin. Îmi permiteți să vorbesc cu generalul comandant al trupelor capitalei, să-l rog să nu tragă în cazul în care coloanele nu atacă, dar trimiteți imediat curier să le oprească. Colonelul ridică receptorul și vorbi din nou cu cineva, fără să formeze vreun număr. Apoi închise. Da, era de acord legionarii să fie opriți atâta timp cât pot avea loc tratative. Și trimise curieri și îl duse pe șeful seniorilor în altă cameră să trateze la telefon cu comandantul trupelor capitalei, să previne vreo ciocnire. Domnule general," zise comandantul trupelor capitalei, iau act de rugămintea dumneavoastră, însă legionarii trebuie să se oprească la o de pași distanță de trupe și să nu atace, altfel nu pot primi." O clipă," Rosti șeful seniorilor. Domnule colonel, se adresă el fostului prefect al poliției capitalei, coloanele să se oprească la o sută de pași în fața trupelor fără a ataca. De acord, zise colonelul zăvoiană. Și trimise noi curieri. Se reîntoaseră apoi în biroul acestuia și acolo nostru colonel transmise prin același telefon în ce consta mandatul delegației. Dispărut din nou în altă cameră și se lăsa așteptat aproape un ceas. Când reapărut, veni și cu răspunsul. Domnilor, zise el, generalul Antonescu trebuie să ne dea prin fapte și nu prin vorbe un semn de bunăvoință. Acesta ar fi următorul, care e și răspunsul nostru la mandatul dumneavoastră. Întâi să se retragă arma și apoi să retrage legiunea. După aceea, șeful legiunii va veni spre atrata cu domnul general. Este ultimul dumneavoastră cuvânt, zise șeful seniorilor. Nu puteți cel puțin să evacuați cazarma gardienilor publici, Asta ar fi din partea dumneavoastră o dovadă că doriți tratativă și nu vărsare de sânge. Prezența dumneavoastră chiar în costa a președinției lezează mult orgolul generalului. Faceți asta și drumul spre împăcare se va degaja. Colonelul răspunse că trebuie să ia din nou contact cu forul superior legionar și după alta așteptare veni răspunsul. Ceea ce se îi spusese reprezenta ultimul cuvânt, iar grupul ce ocupa cazarma se va retrage odată cu armata din fața președinției. Delegația se întoarce la președinție și locotenent colonelul Elefterescu îi introduse din nou la general. Acolo înțeleseră seniorii că demersul lor pusese aproape zadarmic dacă n-ar fi intervenit să împiedice o ciocnire între coloanele de legionar și trupe. În cabinetul conducătorului statului se afla o delegație trimisă de conducerea legionară nu să trateze, ci pur și simplu să impună generalului un nou guvern, al cărui prim-ministru trebuia să fie Horia Sima. Ceilalți numai legionari, printre care și cel de miste la interne. De aceea, fusese răținuți la sediu atâta vreme seniorii ca să se dea timp conducerii legionare să prezinte generalului un ultimatum. Mișcarea coloanelor spre președinție, exact la acea oră, era menită nu numai să impresioneze, ci pur și simplu să smulgă din mâinile generalului toată puterea. Iată, domnilor, la ce duce răbdarea și toleranța mea. Și totuși nu voi da ordin să fie împușcați cei pe care i-am numit copiii mei dragi, și în a căror am crezut ca să aflu cu durere în aceste ceasuri cât sunt demici și răzbunători. Generalul părea sincer mâhnit și înveninat. Tratativele încetară spre dimineață, în timp ce afară tunurile stăteau gata cu țevile îndreptate implacabil asupra grupărilor de legionari care așteptau și ele la o sută de pași distanță unor ordin. Delegația seniorilor se retrase. A doua zi apărură așa zisele alcazaruri și legionarii care stăpâneau strada, Devenirea din ce în ce mai amenințător. Scoaterea celor din cazarma gardienilor publici se petrecu fără ca vreunul din legionari să fie ucis, în timp ce un ofițer furănit și doi soldați omorâți. Asta pentru că ordinul generalului era mereu același, să se procedeze cu tact și să fie puși imediat în libertate cei induși în eroare. Puși în libertate, acești induși în eroare îngroșau rândurile celor de la sediul din strada Roma, de la prefectura poliției capitalei, de la siguranța generală, sau de la legionar din aleia Vultachei. Debarasat de această prezență supărătoare, generalul știri din capitală și din țară. Vocea sa era calmă și avea aerul să-l întrebe pe șeful său de cabinet. Tot nu se fotolesc, ce vor să pun armata pe ei, o pot face în orice clipă. Domnule general, zise locotenent colonelul Elefterescu, în provincie situația e neschimbată. Adică nicăieri legionarii nu sunt urmați în afara unor mici excepții pe care o să vi le raportez detailat. dar în capitală coloanele de legionari se îngroașă în jurul președinției. Stau la distanță, e adevărat, dar sunt mai numeroși și sunt total isterizați. Roc să aveți în vedere că dacă tunurile și mitralierele doboară trei sferturi din ei, sfertul care ar rămâne ar pune în mare pericol garda președinției. Minute lungi se scurseră înainte ca generalul să dea semne că a auzit și a înțeles ce i s-a raportat dă mi pe generalul Rușețean, zise el, ridicându-se în picioare și ieșind în fața biroului spre fereastră. Și acolo stătu câteva clipe așteptând legătura. Se uita la cerul pulumburiu și ar fi vrut să nu fie el în acel loc. S-a asupra lui atâta răspundere. Nu se îndoia de sine, dar simțea de pe acum vidul politic care se crease în jurul său prin rebeliunea împotriva sa a foștilor prieteni. Ar fi vrut să nu fie singur în aceste clipe grele când, printr-un singur cuvânt al său, Legionarii urmau să dispară de pe scena politică a țării. Își jucaseră cartea în fața unui război care nu era cătuși de puțin terminat. Anglia era mereu în picioare și cât fusese atașat militar la Londra, avusese timp să-și dea seama că acest mare popor, ca oricare alt mare popor, nu va putea fi șters de pe hartă și că în ultima vreme o mare a apărut în relațiile Angliei cu domnul Hitler, care pronunțase un foarte ciudat discurs în Reichstag după căderea Franței. Succesele se înlăntuiesc. Nu urma invazia Angliei? De ce n-a avut loc? Acestor fanatici ai răzbunărilor, a căror cămașă verde a o puțin le pasă lor de aceste enigme de care e legată și soarta țării. Nenorociți, dezmățați. Ferm convinși că lumea merge într-o anumită direcție când se știe că niciodată în istorie direcția nu e foarte sigură. De ce s-a întors Atila din drum când Roma stătea în față pradă sigură? Uite că s-a întors. Mergem alături de Germania, Italia și Japonia, dar în ceea ce privește pe domnul Hitler, țările nu sunt ale unui singur om. România nu ia, a mea și nici a ale, domnule Horia Sima. Poate cineva să scoată România din istorie? Cum? Pe mine, generalul Antonescu? Chiar azi, dar nu o țară. Telefonul zbârnâi. Generalul se răsuci și duse receptorul la ureche. La ordinele dumneavoastră, domnule general, auzi în receptorul. La aparat rușețeană. Tratativele au eșuat, zise conducătorul statului cu o voce groasă, confesivă, fără puncte de interogație sau îndoieni. Cunoașteți instituțiile de stat ocupate de rebeli? Da, domnule general. Trupele s-au odihnit după marșul lor din Pitești? Da, domnule general. Oamenii au mâncat bine? Da, domnule general. Represiunea. Ordonă conducătorul, fără nuanțe și rezerve, după ce atâta vreme puseți atât de grijuliu cum să se facă și cum să se dragă cu rebelii. Represiunea energică, domnule general, și vă ordon să puneți mâna pe toți legionarii de la Horiasima până la ultimul golan. Îi veți aresta și închide imediat în închisorile militare. Ocupați clădirea radioului și de îndată puneți să se cânte Deșteaptă-te române, să afle toată lumea ca scăpat de teroare. Am înțeles, domnule general.